Другий ліричний відступ Я ще раз оглянула плоди своєї праці. Попереду була тяжка і неприємна робота. Відтягуючи час, я подумала, може є ще якийсь вихід? Винести тіло вночі до багажника, довести до річки і вкинути туди. Але тіло було надто важким сама я не впораюсь. І раптом мені на думку спав недописаний роман Дікенса. Там якийсь злодій засипає труп вапном. Він розкладається, перетворюється на порох. Порох можна змести на купки і винести по волі у невеликих поліетиленових пакетах. Але як позбутися запаху? Мій погляд упав на зіпсований холодильник. Ідея. Ще з годину я витратила на те, щоб пересунути тіло в куток, а на середину витягла холодильник і обережно, щоб не було зайвих звуків, поклала його горизонтально. Холодильник був великий, як ванна. Я повитягала з нього усі зайві перегородки. Тепер він нагадував залізний саркофаг. Я з великим зусиллям підтягла тіло до борту холодильника і перевалила його всередину. Спробувала закрити дверцята. Вони ідеально зачинялися. Я зраділа цій вигадці, подумки похвалила свій винахід. За два-три дня я роздобуду кілька відер вапна. Залишиться тільки чекати, а потім ніхто ні в чому не запідозрить гарну жінку, що виходить з дому з веселенькими кольоровими пакетами. Це нікого не обходить».